A BESZÉD UTÁN emlékezett. Úgy lapult Déniel tudatában, mint valami végtelenül részletes könyv, amelyet szükség esetén bármikor fellapozhat. Egyes részleteit gyakran elővette a szükséges adatok miatt, de Déniel igen ritkán nyújt hozzá csupán a tartalma átlapozgatása véget. Amikor nagyritkán ilyesmit tett, főként Iláj történetét idézte fel. Sok évtizeddel ezelőtt Déniel akkor járt a Béli földön, amikor Iláj még életben volt. Madame Glédia is vele tartott, de miután körpályára álltak a Béli föld körül, Bentley Béli felszállt hozzá kis lélekvesztőjén, és hajója fedélzetére lépett. Meglehetősen megviselt, középkorú férfi volt. — Enyhén ellenséges kifejezéssel mérte végig az asszonyt, és kijelentette. Nem találkozhat vele, madám. — De miért nem? — Ő nem óhajtja, asszonyom, és nekem tiszteletben kell tartanom a kívánságát. — Nem hiszek önnek, Mr. Béli. Saját kezei írásával és hangfelvételével igazolhatom, madam. Nem tudhatom, fölismerje ön a kézírását vagy a hangját, de becsület szavamat adom, hogy mindezt tőle származik, és senki nem alkalmazott vele szemben semmiféle erőszakot. A nő visszavonult a kabinjába, és egyedül olvasta el, hallgatta meg az üzenetet. Aztán előbújt, és legyőzötten, mégis határozottan mondta. „Déniel, egyedül kell lemenned és találkoznod vele. Ő kívánja így. Utána azonban be kell számolnod nekem minden szóról, ami köztetek esett, és mindenről, ami történt. Igen, asszonyom. A robot ezután beszállt bent Lilélek vesztőjébe, miközben a fiatalember közölte vele. A robotokat nem tűrik meg ezen a világon déniel, de a te esetetben kivételt tesznek, mert atyám óhatja így, és a mi köreinkben őt megkülönböztetett tisztelető én semmilyen személyes ellenérzést nem táplálok veled szemben, ezt tudod. De ettől függetlenül igen szűk korlátok között kell megférned a mi világunkon. Most egyenesen elviszlek apámhoz. Amint végeztek a beszélgetéssel, azonnal visszaszállítalak a hajótokra. Megértetted? Igen, értettem, uram. Hogy van az édesapja? Haldoklik mondta Bentley talán szándékolt kíméletlenséggel. – Ezt értem! – mondta Daniel észrevehetően megremegő hangon, ami nem szokványos emóció volt, hanem annak a következménye, hogy az emberi lény halála lett légyen még oly kivéthetetlen is, összezavarta agya pozitronikus pályáját. – Csupán azt szeretném tudni, mikor kell meghalnia? Már jóval azelőtt el kellett volna érkeznie az idejének. Csupán azért kapaszkodik még a létezésbe, mert nem akart elmenni, amíg nem találkozott veled utoljára. Közben leszálltak. Nagy volt ez a világ, de a lakott része, ha egyáltalán beszélhetünk ilyesmiről, még elhanyagolhatóan kicsiny volt. Felhők borították az eget, nem régen eshetett az eső. A hosszú, egyenes utcák üresek voltak, mintha az arra vetődő lakosoknak semmi kedve nem lett volna összeseregleni egy robot kedvéért. A földjáró átsuhant velük az üres településen, és megállt egy, a többinél nagyobb ház előtt. Egyszerre léptek be. A belső ajtó előtt Bentley megállt. Atyám, oda bent van. Egyedül kell belépned hozzá. Nem akarja, hogy én is ott legyek melletted. Menj hát. Lehet, hogy nem is ismered majd föl. Daniel belépett az elhomályosított szobába, szeme gyorsan alkalmazkodott a helyzethez, és megpillantott egy csillogó leplegbe burkolt, alig kivehető, vézna testet. Ekkor a világítás egy kicsit felerősödött, és Daniel ráismert az arcvonásaira. Bentley igazat mondott. Daniel alig felismerhető öreg barátját látta maga előtt. A szeme csukva volt, és Déniel egy pillanatra halottnak hitte az előtte fekvő alakot. Eddig még sohasem látott halott emberi lényt, és most a megdöbbentő látvány hatására úgy érezte, a lába mindjárt összecsuklik alatta. Ekkor azonban az öregember szeme kinyílt, és Déniel visszanyerte az egyensúlyát, bár még ezután is valami megmagyarázhatatlan gyöngeséget érzett a tagjaiban. Az öregember szeme rámerett, és fáradt, ráncos ajkán megjelent valami homályos, halvány mosoly. – Dénjel, jó öreg barátom, dénjel. Az elsuttogott szavakban a valamikori ilájbéli hangja lett fel. A lepedő alól lassan kiemelkedett egy elgyötört, ráncos kéz, és Déniel végre bizonyossággal felismerte régi kollégáját. – Iláj, kollégám! – Köszönöm! Köszönöm, hogy eljöttél. Fontos volt számomra ez az eljövetel, iláj kollégám. Attól féltem, esetleg nem engedélyezik. A Azok, a többiek, még a saját fiam is csupán robotnak néznek. De én valóban robot vagyok. Ha, számomra nem, Díjnél. Te nem változtál meg, ugye? Ugyan nem látlak egész világosan, de most is pontosan olyannak tűnsz, mint akkor régen. És láttalak utoljára? Vagy 29 évvel ezelőtt? Igen, és. Iláj kollégám, én mindez idő alatt semmit sem változtam, tehát láthatod, robot vagyok. Én viszont megváltoztam, mégpedig alaposan. Nem lett volna szabad megengednem, hogy ebben az állapotban láss, de lám túl gyenge voltam leküzdeni a vágyat, hogy újra találkozhassam veled. Akármennyire megváltoztál is, iláj kollégám, én örülök, hogy itt lehetek veled. És Lady lédia, hogy van? Jól, ő is eljött velem. De nincs... Vilány megpróbált körülnézni, és ettől enyhe fájdalom keveredett a hangjában. Nem, nem szállt le erre a világra. A hajója odafönt kering. Tudomására hozták, hogy nem óhajtod látni, és ő megértette. Nem igaz. Igenis látni kívántam, de képes voltam ellenállni a csábításnak. De ő ugye nem változott semmit. A külseje ugyanolyan, mint amikor utoljára találkoztál vele. Akkor jó, de nem hagyhattam, hogy ilyennek lásson. Nem engedhetem, hogy ez legyen rólam az utolsó képe. Veled egészen más a helyzet. Azért, mert én valóban robot vagyok, iláj kollégám. Ne hangsúlyozd ezt már megint. Akkor sem jelenthetnél számomra többet, Déniel, ha élő ember lennél. Egy darabig szótlanul feküdt párnáin, majd gyöngén megszólalt. E hosszú évek alatt soha sem hívtam fölőt és nem is írtam neki. Nem avatkozhattam bele az életébe. Gédia még most is Gremionis felesége? Igen. És boldog vele? Azt nem ítélhetem meg. Minden esetre nem úgy viselkedik, amit boldogtalanságként értelmezhetnék. Vannak gyermekeik? Az engedélyezett kettő. Nem haragszik rám, amiért sohasem kerestem? Úgy gondolom megértette az okát. És említette a nevemet valaha? Majd nem soha, de Zsiszkár szerint sokszor gondolt rád. Hogy van Zsiszkár? Megfelelően működik, úgy, ahogy te is tudod. E szerint te is ismered a képességeit? Igen, szólt róluk nekem, iláj kollégám. Béli ismét hosszan hallgatott, végül megremegett és halkan suttogta. Önző okból kérettelek ide, Déniel. Látni akartam, hogy nem változtál meg, hogy életem nagyszerű napjainak emléke még él, hogy te emlékszel rá, és ezután sem felejteszel soha. De mondani is szeretnék neked valamit. Hamarosan meghalok, Déniel, és tudom, hogy mindenképpen megtudtad volna a halál híremet. Még ha nem jöttél volna ide, ha végig az aurórán maradsz, akkor is értesülsz róla. Az én halálomról az egész galaxis tudomást szerez. Ki gondolt volna erre valaha? Glédia is megtudja biztosan, de ő tisztában van vele, hogy meg kell halnom, és bármennyire elszomorítja is ez őt, mégis belenyugszik valahogy. Inkább a hír rád gyakorolt hatásától félek, bármennyire robot vagy is, amint állítod, s amit én nem akarok tudomásul venni. Tekintettel a régi szép időkre biztosan szeretnéd megakadályozni a halálomat, és mivel erre képtelen vagy, esetleg maradandó károsodást is szenvedhetsz miatta. Hat próbáljak hát vitába szállni veledetére. Béli hangja mind jobban elgyöngült, bár Dénia mozdulatlanul ült a helyén, arcán mégis, a robot létére szokatlan érzelmek tükröződtek. Agódás és bánat látszódott a vonásain. A férfi azonban csukva tartotta a szemét, ezért nem láthatta a rendkívül jelenséget. Az én halálom nem fontos, Déniel. Az emberek közül egyetlen egyén halála sem lényeges. Aki meghal, hátrahagyja a munkáját, és az nem pusztul el teljesen. Az sohasem pusztul el teljesen, amíg az emberiség létezik. Érted, amit mondok? Igen, illáj kollégám. Minden egyén munkája hozzájárul a nagy egészhez, és így annak halhatatlan részévé válik. Az emberi életek.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 Az egyén élete csupán egyetlen szál ebben a szövedékben, és ugyan mit számít egy fonal az egészhez képest. Ezért, Déniel, az egész szövetet tartsd a szemed előtt, és ne hagyd, hogy valamely magányos szál elterelje a figyelmedet, hiszen ó, sok fonál létezik, és mindegyik értékes, mindegyik beleszövődik az egészbe. Béli fáradtan elhallgatott, de Dénia türelmesen várta a folytatást. A következő pillanatban a férfi kinyitotta a szemét, ránézett Dénielre, és kissé összeráncolta a homlokát. – Hát, te még mindig itt vagy. Ideje indulnod. Elmondtam már mindent, amit neked akartam. – Nem szeretnék még elmenni, iláj kollégám. – De menned kell. Nem késleltethetem tovább a halálomat. Fáradt vagyok, rettenetesen fáradt. Várom már az elmúlást. Elérkezett az ideje. Nem maradhatnék itt mégis, ameddig élsz. Nem szeretném. Ha látod, amint meghalok, minden szavam ellenére kárt szenvedhetsz. Menj hát, ez parancs. Ha minden áron akarod, elfogadom a robot voltodat, de akkor teljesítened kell a parancsomat. Semmit nem tehetsz az életem megmentéséért, tehát semmi sem állhat útjába a második törvénynek. Menj, Isten veled, Déniel, barátom! Déniel lassan megfordult, szokatlanul nehezen engedett a férfi utasításának. Isten veled, ilájkol. Isten veled, Iláj, barátom! – Még életben van? – szegezte Dénielnek a kérdés Bentley a szomszéd szobában. – Amikor eljöttem tőle, még élt. Bentley belépett a szobába, és szinte azonnal vissza is jött. – Már nem. Találkozott veled, és eltávozott. Déniel azon kapta magát, hogy neki támaszkodik a falnak. Beletelt egy kis időbe, mire képes volt ismét egyenesen állni. Bentley félrefordított tekintettel várt egy darabig, aztán együtt beszálltak a kis hajóba, és felröppentek a körpályán várakozó glédiához. A nő is megkérdezte, vajon éle még Eli Bailey, és amikor kiméletesen közölték vele, hogy nem, száraz szemmel elfordult tőlük, és visszavonult a kabinjába kísírni magát. Daniel folytatta a megkezdett gondolatot, mint a Béli halálának éles emléke, meg sem szakította volna. Most pedig Madame Glédia beszédének fényében még valamit megértettem Iláj kollégám szavai mögött. – Hogyan sikerült? – kérdezte Zsiszkár. – Magam sem tudom biztosan, nagyon nehéz úgy gondolkodnom, ahogy most próbálkozom, árok ameddig kell a válaszodra mormolta ziskár. Genovus Pandera magas termetű volt, és sűrű hófehér haja, megjelenésének sajátos tekintét kölcsönző ősz pofaszakálla ellenére sem volt igazán öreg. Vezéri külsejének köszönhetően lendületesen haladt előre a ranglétrán, bár ma is tisztában volt azzal, hogy megjelenése többet nyomalatba benső értékeinél. Miután beválasztották az igazgatóságba, kezdeti lelkesedése hamarosan lelohadt. Valóságos képességeinél mélyebben részesedett a hatalomban, és amint évről évre feljebb emelkedett, egyre inkább tisztában volt ezzel. Mára mégis ő lett a főigazgató. Micsoda teher volt számára ez a rang? A régi szép időkben a vezető beosztás nem jelentett semmit. Nefi Morler idején, nyolc évtizeddel korábban annak a Morlernek, akit az iskolás gyerekek tankönyvei is a legnagyobb főigazgatóként emlegettek, ez a rang nem is jelentett semmiféle nehézséget. Végül is mi volt akkoriban a béliföld? föld? Csupán egy kis világ, elszórt farmárgazdaságok és néhány kisváros a természetes közlekedési útvonalak mentén. Az egész népesség nem volt több 5 milliónál, és mindössze némi nyersgyapjút meg kevés titánércet exportáltak. Az űrlakók, hanfastól többé-kevésbé kedvező befolyása árnyékában alig törődtek vele a távoli auróráról, és az élet egyszerű volt. Ha az emberek a kultúra levegője után vágytak, vagy a műszaki haladás jótéteményeit óhajtották élvezni, bármikor visszamehettek a földre, ahonnan egyébként rendre érkeztek új világukra a további bevándorlók. A hatalmas földi népesség kimeríthetetlen tartalékot jelentett. Miért ne lehetett volna hát nagyszerű főigazgató Morler? Hiszen lényegében semmit sem kellett csinálnia. A jövőben pedig megint csak egyszerű lesz a kormányzás. Miközben az űrlakók folyamatosan hanyatlanak, minden iskolás gyereknek ezt tömték a fejébe, hogy be kell fulladniuk társadalmok ellentmondásaiba, bár Pandarál néha kételkedett a tétel igazságában. A telepesek száma és ereje pedig egyre gyarapszik, el kell jönnie az időnek, amikor ismét biztonságos lesz az élet. A telepesek léte békés lesz, és nyugodtan fejleszthetik ismereteiket, addig sohasem látott magasságok felé. Ahogy a béli föld kiteljesedik, méretre és formára egy második föld válhat belőle, utána a többi világokból is, amelyek sorra keletkeznek az távoli tájain, hogy végül hatalmas galaktikus birodalomban olvadjanak össze. És a béli föld, mint a legrégibb és legnépesebb telepes világ, biztosan előkelő helyet foglal majd el a birodalomban, a földanya áldásos és örökös vezérlete alatt. De Pandaral nem a múltban volt főigazgató, nem is a jövőben lesz az, hanem most az. fastov meghalt, viszont Kelden Madíró él. Amadíro húsz évtizeddel korábban tiltakozott a földi telepesek kirajzása ellen, és most is készen áll a bajkeverésre. Az űrlakók még túl erősek hozzá, hogy figyelmen kívül hagyhassák őket, a telepesek pedig nem elég erősek még a magabiztos előretöréshez. Valahogyan féken kell tehát tartaniuk az űrlakókat, amíg kialakul a kívánatos egyensúly. Az ő lakók megfékezése, a telepesek határozottságának és öntudatának megerősítése mindenki másnál jobban nehezedett Pandarál vállára, olyan feladatként, amelyet nem kedvelt és nem is óhajtott. Reggel volt. Hideg, szürke reggel. Újabb kiadós hóesés ígéretével terhes, bár ez nem volt szokatlan jelenség, és Pandarál egyedül vágott neki a szállodának. Nem akart semmilyen kíséretet. A teljes fegyverzetben őtáló biztonsági emberek vigyázba vágták magukat, amint elhaladt előttük, és gondterhelten üdvözölte őket. – Akadt valami probléma, kapitány? – szólította meg az őrség elépen parancsnokát. – Semmi, igazgató úr, minden teljesen nyugodt. Pandara bólintott. – Melyik szobába helyezték el Béli kapitányt? – És, izé, az űrlakó nőre gondosan vigyáznak, ugye? Jól van. Tovább halott. Egész ében véve, gondolta, Dézsé derekasan viselkedett. Az elhagyott szolária csak nem kimeríthetetlen forrása lehet a robotokkal kereskedőknek, és tekintélyes hasznot meríthetnek belőle, bár a haszonszerzés általában nem garantálja a világ biztonságát. Hanem a csapdákat rejtő szoláriát jobb lesz békén hagyniuk. Nem ér meg egy háborút. Dézsé okosan tette, hogy azonnal otthagyta. Elmélkedett Pandera a komorán. És magával hozta a nukleáris erősítőt. A hasonló berendezések mindeddig hatalmas méretőek voltak, és csak terjedelmes, drága segédberendezések által használhatták volna támadó űrhajók megsemmisítésére. De még ebben a formában sem jutottak velük sokkal túl a kezdeti tervezésen, Túl költséges mulatság, Jóval kisebb és olcsóbb változatokra van szükség. Tehát Dézsének igaza volt, hogy az erősítő megszerzése nagyobb jelentőségű annak a világnak minden robotjánál. Ez a szerkezet igen nagy hasznára válhat a béli tudósainak. És ha az egyik világnak van ilyen erősítője, miért le lehetne a többinek is? Például Aurórának. Ha ez a fegyver eléggé lekicsinyíthető ahhoz, hogy fölszereljek egy hajóra, akkor az űrlakok flottája minden nehézség nélkül seregnyi telepes hajót is elsöpörhet? Vajon hol tarthatnak ezen az úton? És milyen gyorsan haladhat előre a béli föld is ebben az irányban a Dézsi által zsákmányolt erősítő bírtokában? Jelzett Dézsi szobájának ajtaján, majd azonnal be is lépett rajta, meg sem várva az invitálást. Lám a főigazgatói posztnak akadnak bizonyos előnyei is. Dési kidugta a fejét a fürdőszoba ajtaján, és a haját szárogató törülköző mögül dörmögte. – Szívesebben köszönteném a megfelelő mélységes tisztelettel, főméltóságú igazgató uram, de előnytelen pillanatban kapott el, amikor önön méltóságomnak teljes hiánya éppen kimászom az uhanyalól. Ó, oh, hallgasson már el! – mordult rá Pandera a zsénbesen. Általában kedvelte Dézsé zabolátlan festelenségét, de most nem. Bizonyos tekintetben különben sohasem értette meg teljesen a kapitányt. Dézsé született Béli volt, a nagy, iláj és az alapító Bentley egyenesági leszármazottja. Ezen az alapon Dézsének kiárt volna az igazgatói rang, nem is szólva a közönséget meghódítani képes jópofaságáról. Mégis inkább a kereskedői pályát választotta, ami nem jelentett könnyű életet, viszont annál több veszélyt. Persze meggazdagodhatott általa, de könnyen ott is hagyhatta a fogát, és ami még ennél is kellemetlenebb idő előtti öregedéshez vezetett. Ráadásul a foglalkozása sokszor hónapokra elszólította a kapitányt, pedig sokkal inkább megbízott a tanácsaiba, mint a legtöbb hivatal főnökébe. Az ember sohasem tudhatta biztosan, mikor beszél Dézsé komolyan, de attól függetlenül érdemes volt odafigyelni a szavára. Nem hiszem, hogy annak az asszonynak a beszéde a lehető legelőnyösebb volt számunkra, sóhajtotta nehezen Panderrel. Dézsé közben már majdnem teljesen felöltözött. Ki volna előre, mondta meg a vállát. Például maga. Biztosan utána nézett a hátterének, ha egyszer úgy döntött, hogy magával cipeli. Valóban utána néztem, igazgató uram. Több mint három évtizedet töltött a szolárián. Az a bolygó formálta meg az egyéniségét, és ott állandóan robotok társaságában tartózkodott. Embereket szinte csak holoképek formájában láthatott a férje kivételével, aki mellesleg nem túl gyakran látogatta meg őt. Az aurórára érkezvén súlyos gondot okozott neki a beilleszkedés, pedig jó részt ott is robotjai vették körül. Jó huszonhárom évtizednyi élete alatt talán húsz embert sem látott egyszerre, nemhogy négy ezret. Nem gondoltam, hogy pár szónál többet mondana, ha egyáltalán megmer szólalni. Sejtelmem sem volt róla, micsoda beszélőkéje van. Leállíthatta volna, miután ez a tulajdonsága kiderült. Közvetlenül ott ült mellette, csak nem akart lázadást. A névnek nagyon is tetszett. Ön is ott volt, világosan láthatta. Ha erővel leültetem, a közönség még megrohamozza az emelvényt. Különben igazgató úram ön sem próbálta megállítani őt. <kül> <kül> Tulajdonképpen eszembe jutott. De valahányszor elszántam magamra, mindig hátra néztem, és elkaptam a robotja. Tudja, az igazi robotja különös tekintetét. Az zsiszkár. Igen, de mi van vele? Nem bánthatta volna önt. Tudom, de mégis idegesített, és valahogy eltérített a szándékomtól. Nos, ne rágódjon tovább ezen igazgató uram! Dízsi addigra már teljesen felöltözött, és most vendége felé tolta a reggeliző tálcát. A kávé még meleg, vegyen süteményt és lekvárt is, ha óhajt. Majd elcsitul a dolog. Nem hinném, hogy az emberek belehabarodnak az űrlakókba, és tönkreteszik a politikánkat. Sőt, talán még jól is jöhet a dolog. Ha az űrlakók tudomást szereznek róla, az megerősítheti Fasztóf pártját. Fasztóf ugyan meghalt, de a szervezete tovább is él legalábbis nem bomolt fel teljesen, és nekünk bátorítanunk kell mérsékelt politikáját. Tulajdonképpen minduntalan az öt hónap múlva esedékes ösztelepes kongresszus jut az eszembe. Hallgathatom majd a rengeteg megjegyzést Béli föld megalkuvásáról, a gúnyolódást a Béli földiek szeretetéről az ő lakók iránt. És állítom, Minél kisebb egy világ, annál nagyobb hangja van a héjjáknak. Akkor beszéljen a fejükkel. Nyilvánosan viselkedjék igazi államférfiként, de ha félrevonja vonja őket, nézzen egyenesen a szemükbe, nem hivatalosan, és jelentse ki, hogy béli földön szólásszabadság van, és ezen nem is óhajtunk változtatni ezután sem. Mondja meg nekik, hogy a mi világunk a szívén viseli a föld sorsát, de ha bármelyik világ az űrlakók elleni háború kirobbantásával kívánja bizonyítani az anyabolygó iránti mélyebb elkötelezettségét, akkor a béli föld érdeklődéssel figyeli majd a dolgot, ám többet nem tesz. Ettől majd befogják a szájukat. Ó, nem! Egy ilyen megjegyzés biztosan kiszivárogna, rettenetesen bűzlene a dolog, Igaza van, és ez nagy kár, de legalább gondoljon erre, és ne hagyja a fejére nőni azokat a nagy szávakat. Remélem elboldogulunk valahogy, de a tegnap este azért határozottan megzavarta a terveinket. Ez aggaszt igazán. De mivel zavarta meg? Amikor az auróráról elindultak a szolária felé, két ottani hadihajó is a nyomokba szegődött. Tudott erről? Közvetlenül nem, de számítottam rá, ezért igyekeztem a szolária felé egy veszőtségesebb kerülőúton. Az egyik aurórai hajó maguktól több ezer kilométernyire szintén leszállt a szoláriára. Ebből következik, hogy nyíltan nem akartak beleavatkozni a dolgába. A másik hajó bolygók körüli pályán maradt. Nagyon ügyes, én is hasonlóképpen cselekedtem volna, ha van egy másik hajóm is. Az aurórai hajó, amelyik leszállt órákon belül megsemmisült. A fönt maradtak jelentették az eseményt, mire visszerendelték őket. Egy kereskedő letapogató állomást csípte el az üzenetet és közölte velünk. Talán nem regjelezték. De igen, csak hogy az ő kódjukat már sikerült megfejtenünk. Nagyon érdekes. Föltehetően nem volt velük senki, aki beszélte volna a szoláriai nyelvjárást. Azt hiszem, így van. Amíg valaki ki nem deríti, hová mentek el a szoláriaiak, addig ez a maga nő az egyetlen elérhető szoláriai az egész galaxisban. És ők a rendelkezésemre bocsájtották. Nagy hiba volt a részükről. Minden esetre tegnap este be akartam jelenteni az aurórai hajó pusztulásának hírét, tárgyszerűen minden csámcsogás nélkül. Még így is felizgatta volna a galaxis minden telepesét. Úgy értem, nekünk sikerült épségben megúsznunk a veszélyt, az auróraiaknak viszont nem. Velünk volt egy szoláriai, velük pedig nem. Nagyon helyes. Ez megint csak a maga és a nő javára szolgált volna. És mégsem lett belőle semmi. Annak a nőszemének a beszéde után bármi csak rosszabbul sülhetett volna el, még egy aurórai hadihajó pusztulásának a híre is. Arról nem is beszélve, hogy mindenki kitombolta magát a rokkonság és a szeretet jegyébe, és rossz ízű lett volna legalábbis a következő fél órában újjongva üdvözölni pár száz aurórai rokon pusztulását. Én is így látom. Egy szóval hatalmas erejű lélektani fegyvertől fosztottuk meg magunkat. Ezt felejts el, igazgató uram. Más megfelelő alkalommal még nyugodtan kijátszhatja ezt a propaganda kártyát. A fontos az, mit jelent ez az egész. Egy aurórai hajót felrobbantottak, ezek szerint nem számítottak a nukleáris erősítő támadására. A másik hajót visszarendelték, vagyis bizonyára azt sem tudott volna védekezni ellene. Lehet, hogy még egyáltalán nincs is ilyen eszközük. Ebből én arra következtetek, hogy a hordozható, na jó, mondjuk félig hordozható atomerősítő sajátos fejlesztés gyümölcse, és nem általában áll az űrlakók rendelkezésére. Ez számunkra kedvező, mármint ha igaz. Adott pillanatban tehát ne nyafogjunk holmi propaganda veszteségről, hanem próbáljuk a lehető legtöbbet kipréselni a gyorsítóból. Jó lenne megelőzni a téren az űrlakókat, ha egyáltalán lehetséges. Talán igaza van. De akkor mit kezdjünk a további hírekkel? Miféle hírekkel? Igazgatór rendelkezésemre bocsátja az értelmes következtetés levonásához szükséges ismereteket, vagy egyenként felhajálja őket a levegőbe, én megkapkodjak utánok. Ne zörtölődjön már, Dézsé! Nincs értelme a beszélgetésünknek, ha nem fogalmazhatok kötetlenül. Tudja maga, hogyan zajlik le egy igazgatósági tanács? Talán vágyik az én munkámra. Átveheti, ha kedve van hozzá. <síns> – Köszönöm, de inkább nem. Nem vágyom rá. Egyedül a híreire vagyok kíváncsi. Hm. – üzenetet kaptunk az auróráról. Közvetlen üzenetet. Egyenesen velünk vették föl a kapcsolatot, nem fáradtak a földi közvetítéssel. – Akkor ez feltehetően tényleg fontos üzenet, már mint nekik. Végül is mit akarnak? – Visszakövetelik a szoláriai nőt. Ezek szerint tudják, hogy a hajónnak sikerült felszállnia a szoláriáról, és hogy visszatértünk a béli földre. Nekik is vannak megfigyelő állomásaik, és épp úgy lehallgatják a mi adásainkat, mint mi az övéiket. Magától értetődik. Ugyanolyan gyorsan megfejtik a rejtjeleinket, mint a mieink az övéket. Véleményem szerint ideje lenne megállapodnunk a nyílt üzenet közvetítésről. Egyik fél sem járna rosszabbul. És megmondták, miért követelik vissza a nőt? Természetesen nem. Az űrlakók nem érvelnek, hanem parancsolnak. És azt vajon sikerültek ideríteniük? Mit is csinálta a hölgyünk a szolárián? Mivel ő az egyetlen, aki beszéli az eredeti szoláriai nyelvet, talán általa akarják megtisztítani a bolygót azoktól a felvigyázóktól. Nem tudom, hogyan jöhettek volna rá Dézsé. A szerepéről tegnap este szóltunk. Az aurórai üzenet annál jóval korábban befutott. De az nem is számít, miért akarják őt. A kérdés az, mi mit tegyünk most? Ha nem küldjük vissza, akkor viszályba kerülünk az aurórával, amit én nem akarnék. Ha viszont visszadnánk, az osz fényt vetne a béli földiekre és az öreg Biszterván nagy gyűlésen vádolna meg bennünket, hogy térden csúszkálunk az űrlakók előtt. Egymásra meredtek, és végül Dézsi szólalt meg elsőként. Vissza kell juttatnunk a nőt, valóban született űrlakó és az Aurora polgára. Nem tarthatjuk itt az Aurora akarata ellenére, mert azzal minden kereskedőnknek veszélyeztetnénk, akik üzleti ügyben az űrlakók területére lép. Majd én visszaszállítom őt igazgatóra, és akkor rám háríthatja a teljes felelősséget. Mondhatja azt, hogy a Szoláriára csak azért engedték el velem, mert megígértem a visszaszállítását, és ez igaz is, bár nem rögzítettük írásos formában. De én becsületes ember vagyok, és mindenképpen betartom a szavamat. Végül még hasznunkra is válhat a dolog. Ugyan, hogyan? Majd én kigondolom valahogy. De ha megoldotta a feladatot, a hajómat állami költségen kell majd rendbetenniük, és az embereimnek is tisztességes jutalmat kell adniuk. Gondolja csak megigazgató uram, a szabadságukat áldozzák föl. Ahhoz képest, hogy még vagy három hónapig nem óhajtott újra hajóra szállni, Dézsi egészen jó hangulatban volt. Glédia, mivel jóval nagyobb és kényelmesebb lakosztálya volt, mint ide úton, észrevehetően elkomorult. Mire megy ez az egész? Netán megvizsgálja az ajándékló fogát? Egyszerűen csak megkérdezem. Először is azért, mivel ön az első osztályú hülyös asszonyom, és amikor rendbeszették a hajómat, az egészet alaposan felforgatták maga miatt. Ölforgatták Ó, ez csak egy amolyan kifejezés. Kicifrázzák, ha önnek úgy jobban tetszik. Ezt a helyet nem most teremtették. – Itt túrtam ki a lakosztályából. – Ez itt valójában a legénységi pihenő volt, de a fiúk ragaszkodtak ahhoz, hogy ön kapja meg. Nekik is a kedvencük kévált tudja? Tulajdonképpen Miss erősködött a legjobban. Emlékszik még Missre, asszonyom? – Hát hogy ne? Szeretné, ha alkalmazná Daniel helyett. Azt mondja, el nem leli örömét a munkájában, és még bocsánatot is kér az áldozataitól. Nész viszont elintézne bárkit, aki a legcsekélyebb kellemetlenséget okozná önnek, ráadásul élvezettel, és a világért sem kérne bocsánatot érte. – Mondja meg neki, hogy észben tartom az ajánlatát, és örömmel rázok kezet, amennyiben lehetséges. Nem volt rámódom ugyanis, mielőtt leszálltunk a béli földön. – És gondolom kesztyűt visel majd, ha a sor kerül erre a készfogásra. Természetesen, bár nem tudom, szükség lesz-e még rá. Miut eltávoztunk az auróráról, még csak nem is tüszentettem. Biztosan tisztességesen megerősítették az ellenálló képességemet az előzetesen kapott oltások. Lám még Déniel és Zsizkárt számára is gondoskodott a fali nyílásokról. Igazán kedves figyelmesség az ön részéről, Dézsé. Madame, minden erőnkkel igyekszünk a kedvére tenni, és őszintén örülünk, ha sikerül. – Meglehetősen különös. De nem tölt el, igaz Nem vagyok biztos benne, hogy szívesen hagyom el a világukat. – Nem. A hideg, a hó, a fenyegető, primitív és állandóan rikoltozó tömeg mindenütt. Ugyan mit talál vonzónak ebben? – Nem az üdvri valgó tömegről van szó. – Igyekszem hinni önnek, asszonyom? – Tényleg nem arról van szó. Valami egészen más dolog befolyásol. Én én eddig soha sem csináltam semmit. Elszórakoztam némely közönséges dolgokkal, erőterek színezésével játszadoztam, meg robotok forma tervezésével szerelmeskedtem, feleség lettem, aztán anya, de mindennek során soha sem változtam igazi egyéniségé. Ha váratlanul megszűnnék létezni, vagy soha meg sem születtem volna, ez senkire is, semmire nem lenne semmilyen hatással, talán egy-két közelebbi barát kivételével. De most egészen más a helyzet. Valóban? Igen. Képes vagyok befolyásolni az embereket. Kiválaszthatok, és magamévá tehetek valamilyen ügyet. Mi több? Már is megtettem. Meg akarom előzni a háborút. Szeretném, ha a világ mindenséget egymás mellett népesítenék be a telepesek és az űrlakók. Azt akarom, hogy mindkét fél megőrizze sajátos tulajdonságait, és ettől függetlenül képes legyen a másokét elfogadni. Olyan keményen szeretnék mindezen munkálkodni, hogy a távozásom után a történelem miattan változzon meg, és az emberek azt mondogassák. A dolgok nem állnának ilyen jól, ha ő nem lett volna. Tudja, mi csoda különbség ez? 23 évtizeden keresztül senki sem voltam, most pedig végre valaki lettem. Rájöttem, hogy az eddig üres körforgásnak tekintett élet igenis tartalmazhat valamit, méghozzá valami nagyszerűt, hogy még hosszú-hosszú ideig boldog lehetek, miután már végleg lemondtam minden boldogságról. Mindenek átéléséhez nem kell feltétlenül a béli földön tartózkodnia, asszonyom. Ebben nem lehetne részem az aurórán. Ott csupán egy szolárai bevándorló vagyok. Egy telepes világon viszont űrlakó, szóval szokatlan jelenség lehetek. Mégis nem egyszer, ráadásul elég nyomatékosan jelentette ki, hogy vissza akar térni az aurórára. Kicsivel ezelőtt így is volt, Ézsé, de most már nem mondok semmi ilyesmit. Nem igazán kívánok visszatérni ami igazán jelentős hatással lehetne ránk, csak hogy most már az auróra akarja önt. Kifejezetten tudomásunkra hozták. Még hogy engem akar? Magától az aurórai tanács elnökétől kaptunk határozottan ilyen értelmű üzenetet. Mi szíves örömest magunknál tartanánk, de az igazgatóság szerint emiatt nem vállalhatjuk a csillagközi válság kockázatát. A magam részéről nem egészen értek velük egyet, de az ő rangjuk a magasabb, de miért akarnak engem? Már húsz évtizednél régebben élek az aurórán, de még látszólag sem adtak hangot soha ilyesféle óhajuknak. De várjon csak! Talán bennem látják a szuláriai felvigyázók lehetséges megfékezésének egyetlen eszközét? Ez a gondolat már bennem is felötlött, madám? Nem vállalom. Annak az egyetlen felvigyázónak a megállítása is egy hajszálon múlott, és nem tudom, meg tudnám-e tenni még egyszer. Sőt, tudom, hogy nem sikerülne. Különben is, miért kellene leszállniuk arra a bolygóra? Most, miután tisztában vannak a felvigyázók, miben mellétével, távolról is megsemmisíthetik őket. Valójában... Ez az üzenet jóval azt megelőzően befutott, hogy bármit is tudhattunk volna a felvigyázóval való összecsapásról. Egészen biztosan valami más miatt követelik vissza olyan hevesen. Ó! Nem érdekel, mi másokuk lehet rá. Én nem akarok visszamenni. Ideként van dolgom, és föltett szándékom annak folytatása. Hát, őszintén örülök a szavainak, Lédia. Reméltem is, hogy így érez majd. Égérem, mindent tőlem telhetőt megteszek, hogy velem tarthasson, amikor távozom az auróráról. Először azonban el kell mennem az aurórára, és önnek is velem kell tartania. Glédia egészen más érzelmekkel nézte a távolodó béli földet, mint amikor idefelé tartottak. Igaz, ugyanaz a hideg és nyomorúságos bolygó volt, mint amikor megérkeztek, de a népe valahogy melegséggel és élettel töltötte meg. Az emberek valóságosak voltak rajta, és kedvesek hozzá. A szolária, az auróra és a többi űrlakóvilágok lakói, amelyeket meglátogatott vagy hipervízión látott, valahogyan olyan anyagtalannak tűntek. Gázneműek voltak. Igen, ez a megfelelő szó, gázneműek. Akármilyen kis számú emberi lény élt is egy világon, teljesen szétszóródtak a bolygón, ahogyan a gázmolekulák kitöltenek egy edényt mintha csak egyenesen taszítanák egymást. Talán valójában így is van, gondolta magában sötéten. Őt legalábbis mindig taszították. Ilyen szellemben nevelkedett fel a szolárján, de még az aurórán is, ahol a kezdeti időkben őrültem belevetette magát a szexbe. Bár a legkellemetlenebbnek azt a testi közelséget találta benne, ami szükségszerűen vele járt. Kivéve, iláj esetét kivéve, de ő nem is volt űrlakó. A Béli föld nem ilyen volt. Talán a többi telepes világ sem. A telepesek sűrűn összetömörültek. Nagy területeket hagytak néptelenül eszoros együttélés áraként. Azok mindaddig üresen maradnak, amíg a gyarapodó emberiségbe nem népesíti majd őket. Egy telepes világ emberek csoportjaiból állt. Kavicsokból és szikladarabokból, nem gázpamacsokból. Vajon miért lehet így? Talán a robotok miatt? Általuk az emberek kevésbé függtek egymástól. Betöltötték az élő személyek közti űrt. Szigetelő anyagként ékelődtek az egymáshoz természetesen vonzódó emberek közé, míg végül a társadalom elszigetelt sejtekre hullott szét. Igen, így kellett lennie. Sehol nem volt annyi robot, mint a szolárián. És ott ez a szigetelő hatás olyan erejűvé fokozódott, hogy az egyes gázmolekuláknak megfelelő személyek teljesen semlegessé váltak egymás iránt, míg végül csak nem minden érintkezés megszakadt közöttük. Vajon hová tűnhettek a szoláriaiak? Töprengette rajta ismét, és most hogyan élhetnek? És biztosan a hosszú élet is hozzájárul a jelenséghez. Hogyan alakulhatnak ki bármilyen érzelmi vonzódás, ami a sok elmúló évtized során meg nem keseredik? Vagy ha valaki meghalt, a másik hogyan viselhette volna el különben a veszteség fájdalmát hosszú évtizedekig? Ezért aztán kifejlesztették magukban az érzelmi kötődések kiküszöbölésének képességét, inkább visszahúzódtak és magukba zárkóztak. Ezzel szemben a rövid életű emberi lények nem szabadulhattak ilyen könnyen a létezés bűvületéből. Az egymás gyorsabban váltó nemzedékek között a gyönyörök labdája kézről kézre röppent tovább, még csak nem is érintette a földet. Éppen csak most magyaráztál a Dézsének, hogy nincs már több tennivalója, nem vágyik több tudásra, mindent megtapasztalt és végiggondolt gondolt már, ami jár neki, és ezután csak a keserves unalom lehet az osztály része. Mondta, hogy még sohasem látott ilyen hatalmas tömeget, nem is álmodott ennyi összezsúfolódott emberről, és most beszélnie kell ezeknek a fejeknek egységbe olvadó tengeréhez, a válaszokat pedig nem értelmes szavak, hanem jelentés nélküli zaj formájában hallja. Maga is összeolvad velük, átérzi az érzelmeiket, részévé válik a gigászi szervezetnek. És nem is arról van szó, hogy eddig sohasem tapasztalt ilyesmit. El sem tudta képzelni, hogy ilyesmi létezhet. Mennyi mindenről nem tudott semmit, hosszúra nyúlt élete ellenére? Mennyi minden létezhet még, aminek a lehetőségéről sincs sejtelme? Madame Glédia, úgy vélem a kapitány kér bebocsáttatást. Szólad meg ekkor halkandén. Jel. Akkor enged be. Dézsi összeráncolt homlokkal lépett be. Egészen megkönnyebbültem. Már azt hittem, hogy nem találom a lakosztályában. Mézonyos értelemben nem is voltam itt. Elmerültem a gondolataimban. Néha előfordul velem. Igazán szerencsés. Az én gondolataim sohasem olyan terjedelmesek, hogy elmerülhessek bennük. Nos, megbétélt már az aurórára való visszatérés gondolatával, madem? Nem, még nem. És a gondolataim között az is előfordult, hogy még mindig nem értem, miért kell egyáltalán visszamennünk az aurórára. És önnek? Biztosan nem csak az én hazaszállításom miatt. Erre a feladatra bármelyik gyors járatú teherhajó is megfelelt volna. Leülhetnék, asszonyom? Természetesen foglaljon helyet, ezt meg sem kell kérdeznie, kapitány. Szeretném, ha nem kezelne elkényeztetett arisztokrataként. Háraztó. Aha, pedig gúnyosan az űrlakó voltamra utal vele, még annál is rosszabb. Valójában jobban szeretném, ha egyszerűen nak szólítana. Úgy látom, szeretne megszabadulni űrlakó tudatától Glédia. Inkább a lényegtelen különbségeket szeretném elfelejteni. Lényegtelen? Nem, amíg ön ötször annyi ideig él, mint én. – Különös, de éppen arra is gondoltam, milyen bosszantó hátrányt jelent ez az űrlakók számára. Mennyi idő múlva érkezünk az Aurórára? – Ezúttal nem lesz szükség elterelő mozdulatokra. Még pár nap, míg a mi csillagunktól elég messze kerülünk a hipertéri ugrás végrehajtásához, és akkor már csak néhány napnyira leszünk az Aurórától. Ennyi az egész. – És magának miért kell az Aurórára jönnie, Dézsé? Mondhatnám azt is, hogy egyszerű udvariasságból, de valójában szeretném elmagyarázni az elnöküknek, vagy akár valamelyik alárendeltjének, mi is történt igazából a szolárián. Miért ők talán nem tudják, mi történt? A lényegét tudják. Voltak olyan kedvesek, és megcsapolták a hírcsatornánkat, ahogy fordított esetben mi is biztosan megtettük volna. De ebből még nem vonhatták le a helyes következtetéseket. Szeretném felvilágosítani őket, ha valójában ez a helyzet. És melyek azok a helyes következtetések, Dézsé? Amint tudja, a szoláriai felvigyázók a programjuknak megfelelően csak azokat tekintik emberi lényeknek, akik a helyi nyelvjárásban szólnak hozzájuk, mint ön is tette. Ezek szerint nem csupán a telepeseket, hanem a nem szoláriai űrlakókat sem fogadják el emberi lényeknek. Pontosabban az auróraiakat sem nézik embernek, ha azok leszállnak a szoláriára. – Ez hihetetlen. A szoláriaiak nem állíthatják be úgy azokat a robotokat, hogy az auróraiakkal is úgy bánjanak, mint magával. – Valóban nem. Már is megsemmisítettek egy aurórai űrhajót. Vagy tán eddig nem is tudott róla? – Egy aurórai hajót? Nem, nem tudtam. – pedig efelől biztosíthatom. Körülbelül ugyanakkor szálltak le, mint mi. Nekünk sikerült eljönnünk onnan, nekik viszont nem. Velünk ugyanis ott volt ön, velük pedig nem. Ez tehát amellett szól, vagy legalábbis ez a valószínű, hogy az auróra nem tekintheti automatikusan szövetségeseinek a többi űrlakóvilágot. Vészhelyzetben minden űrlakóvilágtár csak magára számíthat. Nem helyes egyetlen esetből általánosítani. Talán nehézséget okozott a szoláriaiaknak, hogy a robotjaikat kedvezően programozzák be 50 különféle nyelvjárásra, viszont ellenségesen ki tudja, hány továbbival szemben. Ennyi az egész. Megkockáztatták, hogy más üllakók nem szállnak le majd a világokon és tévedtek. Igen, az aurórai vezetők egészen bizonyosan ugyanígy érvelnek majd, hiszen általában jóval könnyebb valamilyen kedvező megoldást feltételezni, mint kedvezőtlen. Én csak tudatosítani akarom bennük a kedvezőtlen végkifejlett lehetőségét, s ettől biztosan nagyon kellemetlenül érzik majd magukat. Bocsássa meg a nagyképűségemet, de nem hiszem, hogy rajtam kívül ezt bárki kellő sikerrel megtehetni. Ezért gondolom, hogy mindenki más helyet legjobb, ha mégis én megyek el az aurórára. Glédia kellemetlenül zaklatottnak érezte magát. Nem akar többé űrlakó lenni, csak egyszerűen emberi lény, és elfelejteni mindazt, amit éppen az imént nevezett lényegtelen különbségeknek. És mégis, amikor Dézsé nyilvánvaló elégedettséggel beszélt arról, hogyan hozhatja megalázó helyzetbe az aurórát, valahogy határozottan űrlakónak érezte magát. Mért jegyezte meg? Gondolom azért az űrlakó világoknak önmagukban is lehetnek bizonyos esélyeik. Nem lehet minden bolygó annyira önző. Önnek bizonyára úgy tűnik, hogy ennek így kell lennie, és azon sem lepődnék meg, ha minden telepes bizonyos pillanatokban a sajátjait helyezni a közösség érdekei elé. De mi mégis rendelkezünk valamivel, amivel önök nem. És mi lenne az? Önök talán nemesebbek? Hmm, természetesen nem. Semmivel sem vagyunk nemesebbek az űrlakóknál. De nekünk ott van a föld. Az a mi világunk. Minden telepes olyan gyakran látogat el a földre, ahányszor csak teheti. Minden telepes tudja, hogy létezik egy világ, egy nagy és fejlett világ a maga hihetetlenül gazdag történelmével, változatos kultúrájával és bonyolult természeti rendszereivel, amely az övé és ahová tartozik. A telepes világok marakodhatnak egymással, de ez nem vezethet el az erőszakhoz vagy a kapcsolatok végleges megszakításához, mert azonnal a föld kormányához fordulnak közvetítésért bármely vitás kérdésben, és annak döntését kielégítőnek és vitathatatlannak tekintik. A mi három legfőbb előnyünk tehát a következő glédia. Nincsenek robotjaink, és ez lehetővé teszi, hogy saját kezünkkel teremtsük meg új világainkat. A nemzedékek gyors változása, ami az állandó fejlődés biztosítéka. És a legfontosabb, a Föld, amely minden világunk természetes központi magja. De az űrlakók? Azt akarta mondani, hogy az űrlakók szintén a földi emberek leszármazottjai, és ezért a Föld az ő bolygójuk is. Tényszerűen igaz, de lélektanilag nem. Az űrlakók tőlük telhetőt elkövetnek földi örökségük megtagadására. Nem tekintik magukat az ősi bolygóról egyszer vagy akárhányszor kiszakadt földi embereknek. Ha misztikus hajlamú lennék, azt mondanám, miután az űrlakók elvágták magukat a gyökereiktől, nem maradhatnak fönn sokáig. Mivel nem vagyok az, nem is fogalmazok így. De akkor sem húzhatják sokáig, ez az igazság. Ebben biztos vagyok. Rövid hallgatás után kisé aggódó kedvességgel tette hozzá, mintha megérezte volna, hogy pontot érintett a nő lelkébe. De kérem, Glédia, gondoljon magára, mint emberre, nem mint űrlakóra. Én is inkább embernek tekintem magam, mint telepesnek. Az emberiség mindenképpen fennmarad, akár űrlakók, akár telepesek, akár egyszerre, mint kettőjük képében. Hittem szerint a telepesek viszik tovább a létezés terhét, de lehet, hogy ebben tévedek. Nem. Azt hiszem igaza van. Ha csak az emberek rá nem jönnek, hogyan szabadulhatnak meg az űrlakók és a telepesek megkülönböztetésétől. Ez az én célom, segíteni az embereknek, hogy ezt elérhessék. Hanem, ahogy nézem az időt, hátráltatom a vacsoráját. Nem vacsorázhatnánk együtt? Dehogy nem. Akkor megyek, és már is hozom. Küldhetném éppen Déniát vagy Giscardot is, de semmiképpen sem akarok hozzászokni a robotok használatához. Különben bármennyire isteníti is ön a legénysége, azt hiszem ez a robotjaira nem terjed ki. Glédianak nem ízlett igazán a Dézsé által felszolgált étel. Talán a kifinomultabb ízek hiányoztak belőle, mivel a föld hagyományai szerint a tömegfogyasztásra szánt élelem jó részét élesztő tenyészetek szolgáltatták, de igazán nem is undorodott tőle. Miért falatozott hát? Remélem nem okoz túl nagy csalódást a vacsora? Nem. Lassanként úgy látszik megszokom. Volt némi kellemetlen tapasztalatom, amikor először felszálltam erre a hajóra, de szerencsére semmi komoly. Ennek igazán örülök. De, Glédia... Igen? Nem jött még rá esetleg, miért követeli vissza ilyen hirtelen az auróra? Bizonyosan nem a felvigyázóval szembeni fellépése, és nem is a beszéde lehet az oka. Az üzenet jóval korábban megérkezett, mielőtt még bármelyik eseményről tudomást szerezhettek volna. Ebben az esetben, Dézsé? Biztosan nincs isnám igazán szükségük, soha nem is volt. De valaminek kell lennie el mögött... – Amint már említettem, az üzenet egyenesen az aurórai tanács elnökétől érkezett. Oh, – ez az elnök a jelenlegi körülmények között csak a féle báb. – Akkor hát ki áll mögötte? Kelden Amadíro. Pontosan. Ezek szerint róla is tudomása van. – Hát hogy ne? Ő a földelleni fanatikusok vezér alakja. A férfi, akit húsz évtizeddel ezelőtt Hanfasztolf a porba sújtott. Most megint fenyeget bennünket. Lám még egy példa, hogy hová vezet a hosszú élet. Én azért valami rejtét is sejtek itt. A madíró bosszú álló természet. Tisztában van azzal, hogy az imént említett bukásának igazi oka volt, és engem is az akkori események részesének tekint. Nem kedvel még hozzá a gyűlölettel határos módon nem kedvel engem. Ha az elnök visszahív, a mögött a kell állnia. De neki ugyan miért lenne szüksége rám? Inkább szeretne megszabadulni tőlem. Meg lehet éppen ezért küldött el magával a szoláriára. Biztosan várta a hajójú pusztulását, és vele együtt az enyémet is. Az hajszálnyi fájdalmat sem okozott volna neki. Nem zokogott volna szív szakadva, ugye? No de ilyesmit bizonyosan nem mondtak önnek. Senki sem bíztatta. Menjen csak el azzal a félbolond kereskedővel, és szerezze meg nekünk azt az örömet, hogy megöleti magát. Nem. Csak annyit mondtak, hogy magának roppant nagy szüksége van rám, és az adott pillanatban politikailag helyes együttműködünk a telepesekkel. Az aurórának pedig óriási szolgálatot tehetek, ha a visszatérve beszámolok az ott történtekről. Hm, igen, ezt kellett mondaniuk. Még valamennyi igazság is lehet benne. Aztán meg, amikor minden várakozásuk ellenére mi megmenekültünk, egy aurórai hajó viszont odaveszett, biztosan első kézből való tájékoztatást kívánnak a történtekről. Ezért, mivel az auróra helyett a Béli földre hoztam el, azonnal üvöltve kezdték visszakövetelni. Valószínűleg erről lehet szó. Bár csak annyit tudhatnak, amennyit a Béli földi hiperadásokból kihámozhattak, azt pedig nem fogadhatják el egy az egyben. És mégis... És mégis micsoda, Dézsé? Az ösztönöm azt csúgja, hogy itt valami többről van szó, nem csupán az önbeszámolójáról. A követelésük hevessége szerintem túlmutat ezem. Ugyan. Semmi más nem akarhatnak tőlem. Semmit. Erre nem vennék, mérget. Én sem vennék rá, mérget. Szólalt meg fali fülkéjében Déniel később, már az éjszaka. Pontosan mire gondolsz, Déniel, barátom? Az auróráról érkezett és lédig lédiát visszakövetelő üzenet igazi tartalmára. Én a kapitányhoz hasonlóan nem tekintem elégséges indoknak azt a beszámolót. És van valami más elképzelésed? Támad egy gondolatom, Zsiskár barátom. Megtudhatnám, mi az, Déniel barátom? Az az ötletem támad, hogy Madame Glédia visszakövetelésével az aurórai tanács talán többet akar, mint amit kér és talán nem is Madame glédia akarják igazán. Hát mi többet kaphatnának vissza, mint őt? elképzelhető ez, zsiszkárbarátom, hogy Madame Glédia visszatérjen nélküled vagy nélkülem? Nem, de mit számítunk mi az aurórai tanácsnak? Én valójában semmi hasznukra sem lehetnék. Te azonban kivételes jelenség vagy, mert közvetlenül érzékeled a tudat hullámokat. Ez igaz, Déniel barátom, de ők nem tudnak róla. Nem lehetséges, hogy a távozásunk óta valahogy rájöttek a dologra, és most már keserűen bánják, miért is engedtek eltávozni az auróráról? Nem, ez nem lehetséges, Dénjel barátom. Ugyan hogyan jöhettek volna rá? Én a következő gondolatmenetet követem. Amikor régen a földön jártál dr. Fasztóv társaságában, sikerült egy egész kicsit megváltoztatnod néhány földi robot tudatát, éppen csak annyira, hogy később folytathassák az általad elkezdett munkát, és biztassák a földi vezetőket a telepes program bátorítására. Legalábbis egyszer ezt mondtad nekem. Más szóval a Földön máig létezhetnek az emberi tudat befolyásolására alkalmas robotok. Azután nem is olyan régen rájöttünk, hogy a Robotikai Intézet az Auróráról humanoid robotokat küldhetett a Földre. Azt nem tudhatjuk pontosan, mi az igazi küldetésük, de talán az a legkevesebb, hogy megfigyeléseket végezzenek ott és beszámoljanak róluk. Még ha az aurórai robotok nem érzékelik is a tudathullámokat, arról éppenséggel beszámolhatnak, hogy ez vagy az a földi államférfi hirtelen megváltoztatta a véleményét a telepes mozgalomról, és mióta mi eltávoztunk az auróráról, talán valamelyik hatalmasságnak eszébe jutott, és éppenséggel dr. Amadiro maga is lehetett az, hogy mindez csak a tudatot befolyásolni képes robotok földi jelenlétével magyarázható. Ezen a nyomon az ilyen öntudati manipulációk vonala esetleg már visszakövethető dr. Fasztolfig, vagy éppen hozzád. A következő lépésben az aurórai fejesek olyan események lényegére is rádöbbenhetnek, amelynek alapján már egyenesen hozzád juthatnak el, és nem dr. Fasztolfhoz. Ebben az esetben nagy szükségét érezhetik a te visszatérésednek, de ezt nem mondhatják kinyíltan, hiszen így elárulnák újonnan megszerzett tudásukat. Ezért aztán Lédi Glédia-t követelik, ami teljesen természetes, tudván, hogy ha ő visszatér, feltétlenül vele még te is. Zsizkár egy teljes percig hallgatott, mielőtt megszólalt volna. Nagyon érdekes a gondolatmeneted Déniel, barátom, de sehogy sem áll össze. Azok a robotok, amelyeket én akkor beállítottam a telepes politika bátorítására, már 18 évtizeddel ezelőtt elvégezték a feladatokat, és azóta nem működnek, legalábbis ami az emberi tudat befolyásolását illeti. Ráadásul a földiek eltávolították a szitikből a robotokat, és már jó idővel ezelőtt a lakatlan pusztaságokba száműzték őket. Ezek szerint a föltevésünk alapján a földre irányított humanoid robotok semmiképpen sem találkozhattak az én általam beállítottakkal, sem az emberi tudatmesterséges befolyásolásának nem juthattak semmi nyomára, hiszen azok a robotok már régen nem foglalkoznak ilyesmivel. Ennél fogva az én speciális képességeimre az általat föltételezett módon sehogy sem deríthettek fényt. És más módon sem jöhettek rá zsiszkár, barátom. Nem. Én erre mégsem vennék mérget.